وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفضا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون نaide mwenye nguvu za kushinda alijua wajawake na ukupelekieni uangalizi mpaka mmoja wenu yakimjia ya mauti wajumbe wetu humfisha, nao hawafanyi taksiri thumma rudu ila Allahi mawlahu al-haqq ala lahu al-hukmu wa huwa asra'u al kisha watarudishwa kwa Mwenyezi Mungu mwala wao wa haki hakika hukumu ni yake lain ni mwepesi kuliko wote wanaohisabu kulmay yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyatan la'in anjana min hadhihi lanakuna minash shakirin sema ni nani anayekuokeni katika giza la nchikavu na baharini na muomba kwa unyenyekevu na kwa siri mkisema kama akituokoa na haya bila shaka tutakuwa miongoni mwa wanaoshukuru. Ullahu yunajjikum minha wa min karbin thumma antum tushirikun. Sema Mwenyezi Mungu hukuookoeni kutoka hayo na kutoka kila mashaka. لكي شيء ينني نمشريكشا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض Unzur kaifa nusarrifu alayat la'annahum yafqahoon Sema ye ndiye muweza kukuletenia adhabu kutoka juu yenu au kutoka chini ya miguu yenu au kukuleteni fujo la mfarakano na kuonjesha baadhi yenu jeuri ya wenzao Tazama vipi tunavyozieleza aya ili wapate kufahamu Wakadhdhabu bihi qaumuka wa huwa kulastu alaykum biwakil na watu wako wameikanusha nayo ni haki sema mimi si kuwakilishwa yenu likul naba in mustaqar kila habari na kipindi chake نا ني متكوج جوا واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وان ما ينسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين نا ون ابوونا ونوزينجليا يا basi jitenge nao mpaka waingilie mazungumzo mengine na kama shaitani hakikutaulisha, basi baada ya kutanabahi usikae pamoja na watu madhalimu wa ma'ala ladhina yattakuna min min shay'in walakin dhikra la'allahum yattakun wala wamchao, mungu hawana jukumu lolote kwao lakini ni kukumbusha اسا وَاطِ كُجِيبُشَا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَضَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَتُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ waachilie mbali walioifanya dini yao ni mchezo na pumbao na uhai wa dunia ukawaguri. nawekumbusha kwayo isije nafsi ikaangamizwa kwa sababu ya iliyo ya chuma nayo haina mlinzi wala muombezi ila Mwenyezi Mungu na ingatoa kila fidia haitokubaliwa hao ndio walioangamizwa kwa sababu ya yaliyo ya chuma. wao watapata kinywaji cha maji ya moto kabisa na adhabu chungu kwa sababu ya kukanusha Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Allah Naye ndiye mwenye kushinda kwa uwezo wake aliyetukuka kwa wake juu ya waja wake na naye kupelekeni malaika wa kudhibiti kila vitendo vyenu mpaka ufike mwisho wa kila mmoja wenu. Ishikwe roho yake na malaika wetu tunaupeleka kwa kazi hiyo na wao hao malaika hawafanyi taksiri katika kazi waliowakilishwa kuitenda. Tena hawa maiti watafufuliwa siku ya kiyama na watasimamishwa mbele ya Mola mlezi wao ambaye ndiye anayetawala mambo yao peke yake. Yoeni kuwa yeye tu ndiye wa kuamua baina ya viumbe na kuhesabu katika siku hiyo naye ni mwepesi wa kuhesabu na kulipa Ewe nabii waambie washirikina nani anayekuvueni na vitisho vya bara na baharini vinapokuotokeni mkamwangukia na mkamoomba kunyenyekevu wa dhahiri na wa ndani mkisema Tunaapa, kama ukituvua na vitisho hivi Tutakuwa katika wanaukiri fadhila yako na wanaodumu kukushukuru. Sema ni Allah Mwenyezi Mungu wa pekee ndiye aliyekuokoeni na vitisho hivi na kila shida nyingineyo. Na kisha nyinyi pamoja na hayo mnamshirikisha na wengine katika ibada ambao hawawezi kuondoa shari wala kuleta heri. Sema hakika ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye awezaye kukuleteni adhabu kutoka juu yenu au chini yenu au kukufanyeni nyinyi kwa nyinyi mkao maadui mkao mataifa yenye kuwa mbali mbali matamanio yao yenye kuchukiana mkitesana nyinyi kwa nyinyi kwa mateso machungu na makali angalia vipi hoja zinavyoonyesha uwezo wetu na kustahiki kwetu pekee yetu kuabudiwa ili wapate kuzingatia na kuifahamu haki na kaumu yako wameikanusha kurani nayo na ni haki ambayo haina cha kukanushwa ndani yake ewe nabii waambie mimi sikuwekwa kuwa ni mwakilishi wa kukulindeni, na kupima vitendo vyenu na kukulipeni kwavyo bali mambo yenu katika hayo yako kwa Mwenyezi Mungu kila habari iliyoletwa na Kurani ina wakati wake wa kutimia nanyi mtakujajua ukweli wa habari hizi zitapotokea. Na ukihudhuria katika baraza za makafiri ukawakuta wanazikosoa aya za Quran au wanazifanyia maskara basi wewe waepuke mpaka watakapoingia katika mazungumzo mengine. Na ukisahau na ukakaa nao wakati wa mazungumzo yao hayo mapotovu kisha ukaikumbuka amri ya Mwenyezi Mungu ya kujitenga nao basi usikae tena na watu madhalimu baada ya kukumbuka. Na wenye kumcha Mwenyezi Mungu hawana dhambi katika dhambi za hawa madhalimu ikiwa watendelea na upotovu wao. Lakini yapasa kuwasemeza na kuwakumbusha asaa huenda wakaiogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu na wakaacha upotovu. Na ewe Nabii, waachilie mbali wale waliofanya sheria yao mwendo wao pumbao na mchezo na wakahadaika na maisha dunia ya dunia wakache ya akhera. Na daima kumbusha kwa Qur'an na wahadharishe vitisho vya siku ambayo nafsi itafungika na amali yake itapokuwa hapana wakunusuru wala wakusaidia isipokuwa Mwenyezi Mungu na kila fidia ya kujiokoa haitokubaliwa hao makafiri watafungwa katika adhabu kwa sababu ya shari walioitenda katika jahannam watapewa kinywaji kimoto mwisho wa umoto na adhabu chungu mno kwa sababu ya kufuru zao